Bună ziua, dragi ascultători! Ieri încheiam aici spunând că cel mai important efect al botezului este curățirea de păcatul strămoșesc. Toți oamenii se nasc cu acest păcat, care nu permite intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ba mai mult, cei care nu se curăță de păcatul strămoșesc vor fi osândiți. Iată cum spune Mântuitorul. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu crede, se va osândi. Se vede de aici foarte clar faptul că botezul este absolut necesar pentru mântuirea oamenilor, pentru că numai harul botezului poate curăți păcatul strămoșesc. Prin botez, omul poate să devină membru al trupului tainic al Domnului, care este biserica, și astfel poate ajunge la mântuire. S-a pus întrebarea dacă cineva nefiind botezat și deci nici membru al bisericii se poate mântui. Răspunsul nu îl pot da oamenii. El este cunoscut doar lui Dumnezeu, dar ceea ce trebuie să știe omul, este că biserica este organul ordinar și sigur al mântuirii pentru cel care trăiește în conformitate cu învățătura ei. Acest lucru este sigur și ajunge spre mântuire. Biserica, fiind călăuzită de Duhul Sfânt la tot adevărul, este stâlpul și temelia adevărului. În ce privește soarta copiilor morți nebotezați, nu avem în biserică o hotărâre oficială generală. Având însă în vedere unele indicații din Sfânta Scriptură și unele mărturii din tradiție, credem că pruncii morți nebotezați nu pot intra în împărăția cerurilor, deoarece au păcatul strămoșesc dar nici nu sufără pedepse pozitive, deoarece nu au păcate personale. Ei sunt doar lipsiți de fericita vedere a lui Dumnezeu. Sfântul Grigore Denisa scrie despre aceasta. Iar aceia care nu se pot împărtăși de botez din cauza copilăriei sau a morții premature, nu se pot împărtăși de mărire. Dar nici nu vor fi chinuiți de dreptul judecător, ca unii care sunt nepecetluiți, dar fără răutate, ca unii care au suferit paguba fără voie, fără să o cauzeze prin acțiunea lor. Trebuie înțeles corect faptul că marea vină și responsabilitate pentru copiii morți nebotezați o parte părinții, adică cei care în mod normal au avut menirea de a se îngriji de aceasta și nu au făcut-o. De vreme ce acești copii sufer o pagubă fără contribuția și voia lor, vina nefiind a lor, ea este pe umerii celor care au avut menirea de a-i boteza și nu au făcut-o. Părinții, în primul rând, dar și toți cei din jur care nu au făcut nimic pentru a face să fie copilul botezat. Această responsabilitate și mare vină de a nu boteza un copil trebuie conștientizată de toți creștinii, în sensul că fiecare trebuie să facă tot ceea ce ține de el pentru ca un copil să fie botezat. Chiar și situația când cineva este solicitat să fie naș la un botez, când are posibilitatea și nu o face, trebuie să dea de gândit. Răspunsul negativ la o astfel de solicitare s-ar putea să fie o grea acuză adusă conștiinței. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.